Bé, bon vespre, molt bona nit Anem a començar aquest acte de, de presentació de l'associació d'amics del Festival del Cirque de Figueres Té en primer lloc la paraula l'escritor Josep Valls Bona tarda, benvinguts eh, Benvinguts les autoritats i tots els imants del circ amics, referents i bonafactors eh, quan, quan jo estudiava al seminari de Girona en una de les assignatures, no recordo quina hi havia unes quantes lliçons dedicades a És clar, si havíem de ser capellans, hauríem de predicar i si havíem de predicar havíem de fer-ho bé calia vigilar de no allargar les frases ni recargular-les que no s'esborronessin, que no s'omplissin de nusos, etc. i finalment, el professor deia que per fer un bon sermó es necessitaven tres coses essencials un bon començament un bon final i ajuntar-ho tant com es pugui no pateixi, per això que no tinc pas a fer cap sermon, Potser m'agradaria, no sé. Tampoc sé si ha sabut triar bé el començament i el final, però miraré a recostar-vos tant com pugui. Però, esclar, alguna cosa s'ha de dir. Avui som aquí per presentar aquesta associació d'amics del Festival del Cirque de Figueres. Les associacions culturals sorgeixen a la segona meitat del segle XVIII, amb la Renaixença, el moviment que reivindica la identitat catalana. D'aleshores en sa, i ara amb això les xarxes socials molt més xarxes socials, amicals, veïnals i de relacions humanes, s'estructuren moviments culturals de gran abast. Actualment a Catalunya hi ha unes 7.000 entitats que actuen com a dinamitzadores i que fan una important tasca de cohesió social. L'adaptabilitat de les entitats culturals en el context canviant de la societat del segle XXI es manifesta en el manteniment de la presència activa de les iniciatives i inquietuds de la gent que les entrega bo i contribuint de manera efectiva i notòria a les celebracions i manifestacions culturals dels nuclis de població allà on estan establertes. D'associacions d'amics n'hi ha a dojo. Fent una ullada així és un esperal, veiem que hi ha associacions d'amics de la Brassola, amics de la l'UNESCO, amics del country, amics del visvadeig de Solsona, amics de l'aigua, amics de l'Òpera de la sardana, de Montserrat, amics de la bicicleta, de la neurologia, de les orquíries, de l'orca del vendrell i de mànic. Fins i tot hi ha uns amics de l'ofici de viure que no tenen seu i que es troben entre en fires, festivals, festes majors o festes populars. Ens senyirem per jo a Figueres i el circ. Tal com es va escriure en el programa demà d'aquest tercer festival del passat mes de febrer, la nostra associació neix de les ganes de viure amb més intensitat que la d'un simple espectador tot allò que envolta l'univers màgic del circ i també la voluntat de donar-lo a conèixer a qui encara no l'ha descobert. Ara, passats uns 3 mesos més o menys de l'últim festival, ja podem dir que amb només 3 edicions i més de 65.000 espectadors, el nostre festival de Cirque de Figueres és un autèntic referent ciutadà. Gràcies al festival, hem descobert un circ d'un nivell que els més grans ja havia oblidat i que els més joves desconeixien. La nostra associació té o tindrà una singularitat així com els amics del Museu de l'I els amics del Castell de Sant Ferran posem per cas són associacions figarenques 100% i tenen com a eix i centre el Museu i el Castell la nostra associació no nosaltres podrem dir que és figarenca en quan és Figueres la ciutat que acull gent d'arreu del món i els invita a venir a actuar a casa nostra la nostra associació és independent de la fundació de les Circus Arts Foundation però algú ens haurà d'ajudar en el llançament. I sí, serà la Fundació, fins que ja podem navegar sols. I una altra cosa, la idea del logotip dels amics del castell, del festival ha sigut de la Fundació, és aquesta mitja fulla de figuera unida a una mitja estrella de circ i ens sembla que es prou encertada i expressiva quan a la intencionalitat primordial. Tot i que aquesta independència, però, se'ns acuten alguns infinitius de acció, és a dir, intercanviables entre les dues entitats, els Amics del Festival i la Circus Abspondeix. Unes feines o idees que hauríem de tenir en compte. Acompanyar, fer costat a l'organització dels festivals. Empènyer, animar i ajudar a evolucionar, tot hora i més quan convingui. Aglutinar esforços perquè no se'n facin en va. Organitzar, organitzar-nos tenint en compte el mateix fi, això és donar a conèixer aquest univers màgic. Aportar idees i noves visions, parlar sovint i intercanviar conceptes, projectes i possibles millores. Programar i dur a terme activitats paral·leles abans del festival, durant el festival i també al llarg de l'any, sortides, excursions, tauladores, conferències, etc. Obrir possibilitats, mantenir-nos oberts a novetats que millorin rendiments i execucions i tenir present aquella màxima que diu que pitjor que fracassar és no haver intentat res. Viure tancat cadascú en el seu esprit és molt pitjor, semblant un balè ficat dins una ampolla allunyat de tota navegació. Per tot això, i molt més encara, nosaltres, els components d'aquesta primera junta dels amics del Festival del Cirque de Figueres, junt amb la gent de la Circus Art Foundation, convidem a formar-ne part a tothom que tingui ganes de conèixer més i millor aquest divers màgic i vulgui ajudar a expandir el nostre Festival Internacional de Figueres. Tornaré encara a l'elogi de la gravetat recordant finalment una anècdota que escriu el gran Xí, Gilbert Chesterton. Diu que a l'època de Dioclesià, la, la Roma Antiga, del al de Roma, que per cert en un circ, un màgic cristià va ser ofert a la gola i a la fam d'un fenomenal llor de l'Atles. El públic que omplia el Colosseu estava expectant, i encara no l'estanés i va quedar bocabadat quan va veure que el cristià s'acostava al lleó, que suposadament se l'havia de menjar, li deia una cosa cap d'orella i tot seguit el lleó empaliria i marxava tricotricot cap a la gàbia amb la cua entre cames. El cristià se li va perdonar la vida, a petició unànima del suposat respectable, i el Cèsar va cridar-lo per demanar-li quina màgia havia usat per aconseguir que el lleó no se'l mengés, ni tan sols el queixalés i que l'animal hagués marxat sense mostrar cap mínima mostra de faresa. L'esclau Cristià va respondre El lleó només li ha dit que en acabar el seu ape i haurien discursos. Bé, bon vespre a totes i a tots. En, en Josep i jo no, no ens havíem dit el... Bé, havíem repartit el... el el que diríem, però no que a l'inici tots els parlaríem dels nostres estudis. Vull dir, ell de quan va estar al seminari, jo parlaré de, de periodisme. Bé, una de les primeres lliçons que em van ensenyar a prendre l'ofici de, de periodista, tant a la facultat com a les redaccions, que és realment on s'aprèn de veritat, va ser que el primer paràgraf d'una notícia, allò que en diguem el lit, aquell que sintetitza la informació que vols donar a conèixer, ha de respondre sempre a sis interrogants. Les 6 dobles Bs, per als anglesos, i que en català serien les següents preguntes. Qui, què, quan, on, per què, com. L'ordre pot variar, però l'objectiu és que la persona que rep la notícia ja sàpiga des del primer moment de què li estan parlant. Si jo ara, com passa sempre, estigués assegut entre el públic agafant notes d'aquest acte per fer-ne una crònica... El primer paràgraf que escriuria seria una cosa així com Un grup de figarencs ha presentat aquest vespre al Seclesport l'Associació d'Amics del Festival del la Circa de Figueres que té com a principals objectius la difusió i promoció d'aquest festival i l'organització d'activitats complementàries que se celebraran al llarg de l'any amb l'objectiu de favorir la implicació de la societat en el món del circ. A partir d'aquí aniria desenvolupant i aprofundint la notícia en diferents apartats i és el que em toca fer una mica avui davant de tots vosaltres. Qui som? Des de la tardor passada, diverses persones del món de la política, de la cultura, del periodisme, l'economia, el món associatiu de Figueres, de la comarca, van anar passant per la Circus Arts Foundation, la fundació que han impulsat els circòfils figuerencs, Llenís Matabosc i Ramon B, per gestionar aquesta important col·lecció de material que disposen relacionada amb el món del circ i que alhora són els organitzadors del Festival Internacional. D'aquestes converses, em va sortir la idea doncs, de crear l'associació d'amics de del Festival del Cier. Les inquietuds de viure amb més intensitat si cal que les d'un simple espectador del festival i tot el que l'envolta, les ganes de donar-lo a conèixer que encara no l'ha descobert, la voluntat de promoure activitats paral·leles han estat tot el germen dels impulsors d'aquesta entitat que ara mateix estem tramitant la seva inscripció ja en el registre d'associacions de la Generalitat i que avui presentem en societat. Per tirar endavant, hem creat un petit grup impulsor que, sense cap mena de dubtes, haurà de créixer i estarà obert a la participació de totes aquelles persones que se'n facin socis. Un grup que compte ja amb la presència de representants d'algunes entitats que des del primer moment van donar suport al festival. Qui som aquest grup? Alguns sostenim aquí la primera fila. Parlem de Josep Valls, que ja us ha fet la, la primera intervenció eh, En Lluís Benejam, creador d'un arxiu de cinema i prou conegut de tots vosaltres L'Eduard Tallats, president del Casino Manastral Figuerenc La Marisa Puente, de l'Associació d'Amics del Castell de Sant Ferran La Manoli Marín, en representació del Gruix de Voluntaris que des de fa 3 anys ja col·laboren també en el festival i jo mateix, Josep Maria Barriens Què volem fer? Tot i que ja hem avançat una mica, us llegiré allò que diuen els nostres estatuts. Els fins de l'associació són exactament quatre. La difusió i promoció del Festival Internacional de Circ i de totes aquelles activitats relacionades amb el circ que relacionin aquest espectacle amb el món de la cultura, l'art, l'ensenyament i el lleure, entre altres. L'organització d'activitats complementàries del Festival Internacional que se celebraran al llarg de l'any amb l'objectiu de promocionar i difondre l'esdeveniment i afavorir la implicació de la societat en el món del circ i en la seva divulgació. Tercer, la difusió i promoció del fons del Circus Arts Foundation. Aquesta fundació organitzadora del festival creiem que s'ha de difondre molt més el fons que tenen tant en l'àmbit cultural, en l'àmbit educatiu, en l'àmbit social i en l'àmbit acadèmic. En aquest sentit, també volen col·laborar, si es donés el cas i de forma molt especial, en totes aquelles actuacions d'exposició pública d'aquest fons, siguin de caràcter temporal o siguin de caràcter permanent. Per assolir aquests fins, l'associació s'encarregarà de la seva organització de forma directa o bé ho farà col·laborant amb altres entitats de Figueres, de l'Ala Empordà i, si s'escalda, de la resta de la demarcació. Això el que diuen els Estatuts. Bé, jo que sóc periodista, si en diguéssim tot això, ràpidament demanaria coses concretes. Escolti'm, vostès, què faran? Què faran exactament? Bé, tots sabeu que al voltant del festival ja s'han vingut organitzant fins ara activitats paral·leles. Hi han hagut exposicions, presentacions de llibres, concursos de paradors, o aquests dies, fora del festival, però coincidint amb les fires i festes de la Santa Creu, tenim l'espectacular exposició doncs, de flors a la Casa Empordà ambientada en un món del cil. Es tracta, doncs, de donar continuïtat a tot això, a ampliar-ho, lògicament, i aquí respondríem a la pregunta del quan, a distribuir-ho una mica al llarg de l'any, o almenys d'una forma més intensa en una temporada que podríem dir que aniria de finals del mes de setembre, que és quan es comencen a anunciar la programació del festival de l'any següent, fins a les Fires i Festes de la Santa Creu. No pretenem fer un acte cada setmana ni cada mes, evidentment, però sí promoure activitats amb una certa periodicitat i continuïtat sempre dins les possibilitats i la col·laboració que rebem. Aquests dies, quan hem estat fent una, una tempesta d'idees, han sortit moltes coses. Desmentaré algunes sense que jo vulgui dir que tinguem el compromís en ferm de fer-les, sinó que són unes opcions a anar desenvolupant i d'anar estudiant. Amb la Biblioteca de Figueres, per exemple, es poden organitzar actes de neutralesa molt diversa. Hores del conte, exposicions, presentacions de llibres, concursos de relats... A banda d'això, els amics eh, poden ballar per fer fent créixer, a través de donacions, el fons de circ que ja hi ha actualment a la Biblioteca Carles Fages de Climent. El circ no només ha inspirat novel·les, quadres i poesies, sinó també dramaturgs. Obres com L'Alegria que passa o Ocells de Pas, de Santiago Rosinyol, troben en l'univers sense el seu escenari. El teixit teatral de la nostra comarca, de la nostra demarcació, podria incloure algun any en el seu repertori alguna d'aquestes obres. La gastronomia. En aquesta darrera edició, alguns restaurants, com l'Hotel Duran han ofert menús inspirats en el món del circ. Tenint en compte la tradició culinària del nostre territori, caldria multiplicar aquesta oferta, coordinar-la, aconseguir complicitats no només en restaurants, sinó també potser en marques d'alimentació que recolzin la iniciativa. Alguns historiadors circenses han vist en la tradició castellera un antic gest acrobàtic. La cultura de les torres humanes no és exclusiva de Catalunya, sinó que forma igualment part d'altres societats. A la Xina o al nord d'Àfrica, les piràmides humanes tenen orígens remots. Es poden establir, per exemple, sinèrcies amb les nostres colles castelleres. El circ ha estat el tema de més d'un miler de segells d'arreu del món. Penseu que Circus Arts Foundation custodia la major col·lecció de segells del circ. Per tant, és un fons també a difondre. Hi ha una música que s'identifica especialment amb el món del circ, que està formada per les bandes sonores de Chaplin o Fellini, marxes militars, galops... Figueres té una gran activitat musical a través d'escoles, formacions, i festivals de música a la nostra comarca, al curs vinent tindrem un conservatori de música, es poden organitzar, per tant, concerts, convidar formacions amb un repertori ja preparat, actuacions al carrer... El món de la gimnàstica esportiva i de l'acrobàcia és un molts propers. Molts artistes de circo provenen de disciplines esportives. Caldria establir algun tipus de col·laboració. El mateix passa amb el món del cinema. La col·lecció de cartells de Lluís Banejam ja està present en les anteriors edicions del festival, però es pot programar un petit cicle de pel·lícules, en el de cine cru o algun altre muntatge. No oblidem el concurs de paradòs, que tan bona acollida ha tingut entre el comerç de la ciutat. Pensem també en el món educatiu. Es poden organitzar concursos, tallers a les escoles, muntar espectacles pedagògics, es pot desenvolupar un concurs de fotografia a Instagram, actuacions i activitats del cirque a la presó, l'hospital, a residències de la gent gran... En fi, com veieu, la tormenta la tempesta d'Idees va ser àmplia, el ventall és extraordinari, no ens acabarem pas. On es farà tot això? Bàsicament a Figueres, està clar. Però no descartem altres escenaris, tant de la comarca com de la demarcació, com de Catalunya. Pensem, per exemple, que el fons documental de la Fundació pot perfectament exhibir-se a qualsevol museu o centre cultural del país. Difondre'l també és una forma de parlar de Figueres i del seu festival i ens hi han compromès. Per què ho fem? Ho deia un principi, al principi d'aquesta crònica presentació d'avui. Més enllà dels seus espectacles, de la repercussió en el sector professional, el festival ha suposat, ha deia també Josep Valls, pel seu entorn geogràfic més immediat, un veritable fenomen social sense precedents, amb una capacitat d'atracció insòlita tant d'espectadors com d'impacte econòmic i, sobretot, com de valor cultural afegit. Figueres entra per la porta gran del món del circ a nivell internacional, tenim moltes oportunitats al davant i no les volem desaprofitar o almenys intentarem activar-les encara més. I per últim, com ho farem tot això? Doncs a través de l'associació, a través dels seus socis. CERNA costarà només 7 euros l'any en el ben entès que tots els socis ja disposaran d'un descompte de 5 euros per cada entrada que comprin del festival. També hi ha una quota de simpatitzant de 12 euros anuals. A part d'això... Es podran implicar en totes les activitats que organitzem, disposar d'informació avançada de la programació del festival i de tots els esdeveniments, gestionar descomptes per altres activitats circenses, fins al punt, per exemple, d'organitzar algun viatge, o alguna excursió, etc, etc etc. Bé, esperem haver-nos sabut explicar, però més que tot, més que les coses concretes que, que podem fer al llarg de l'any, allò que més ens agradaria des de l'associació d'amics de del Festival del Ciro de Figueres, és engrescar encara més la ciutat i la comarca, tots vosaltres, i fer que tothom se senti partícip d'aquest esdeveniment que salvegi una mica seu. L'escriptor francès, l'Antoine de Saint-Exupéry, el petit príncep, va escriure «És el temps que li dediques a la Rosa a cuidar-la el, el que et fa estimar-la. Pensem nosaltres que serà el temps, les activitats que es muntin a l'entorn del festival del circ, el que farà arreglar-lo encara més a la ciutat» i farà que el binomi Figueres i Circ es consolidin, s'estimin per sempre. Moltes gràcies. Molt bona tarda, estiments d'alcalde, regidors, promotor-director d'aquest magnífic festival de Circ, president del Casino Manestral, president de l'Associació Amics del Castell, eh... Era, la seva uh, figuerencs, uh, amics, amigues, amants del de circ i del circ vinculat a Figueres. Avui estem aquí a la presentació en societat d'aquesta associació d'amics del festival de circ. Un, una aportació més, una gota més d'aquesta pluja fina que des de l'any 2012 ve ploguent a la ciutat de Figueres d'aquest primer xafa que ens va sorprendre a tots el febrer de l'any 2012 amb, aquel, amb la primera edició del Festival de Cir Ciutat de Figueres on en Genís Matabosc i el seu, eh, els seus col·laboradors ens van sorprendre amb aquest magnífic festival que va superar expectatives que va tenir lloc en el Castell de Sant Ferran aquesta primera edició del Festival de Cir Ciutat de Figueres i que ha tingut continuïtat esdevenia una mica zerós, sabeu el, una mica el que va passar l'any 2013 amb la segona edició però que s'ha pogut superar totalment ja ningú se'n recordi, que està plenament consolidat com a festival de circ en aquesta tercera edició d'aquest any 2014 amb eh, 28.000 espectadors el que podia ser un esdeveniment puntual a la ciutat, el que podia ser un espectacle que passa a finals de febrer eh, anirà molt més no quedarà això realment en Genís i els seus col·laboradors estan treballant perquè es vagi fent aquesta pluja fina, vagi impregnant-nos aquesta, aquesta il·lusió, aquest sentiment d'emoció cap al circ vinculat a la ciutat de Figueres. Eh, sí. Sabeu que jo vinc del, del món del dret i el que defineix una associació és aquell conjunt de persones mogudes per una il·lusió, per un interès comú. Aquí no hi ha un patrimoni, aquí no hi ha un objecte concret, sinó que hi ha una il·lusió, una esperança, un sentiment d'emoció cap una una direcció concreta i en concret és el món del circ. Aquest festival de circ ha guallat a la ciutat de Figueres i aquesta associació que avui es presenta en societat serà el testimoni permanent durant tot l'any d'aquest festival a la ciutat de Figueres, d'aquest circ, d'aquest món del circ a la ciutat de Figueres. Aquestes activitats paral·leles que ha descrit en Josep Maria Bernils aquestes activitats que parlarem que durant tot l'any es mantingui la il·lusió i l'emoció del circ a la ciutat. Figueres és polièdrica, de Figueres podem dir Figueres i Dalí, Figueres i el Comerç, Figueres i els Mercats i una cara més és Figueres i el circ. I una cara que està presentant-se amb molta força. Tenim aquest any aquesta mostra floral, aquesta exposició de flors a la Casa Empordà que està també està superant totes les previsions l'any passat teníem 7.000 visitants en conjunt anar a l'exposició de flors amb una temàtica. Podeu adofar eh. L'any passat teníem en aquesta exposició de flors la temàtica de els productes en denominació d'origen emordà vinculats a les flors, l'oli i el vi. aquest any, el circ i les flors estan superant també totes les expectatives. En comentaven que portaven 10.000 visitants avui divendres. Dos, amb, amb dos dies per tant d'aquí diumenge es pot arribar a doblar el nombre de visitants i realment és magnífic que es posiciona no només en relació a les flors dels 14 floristes que estan treballant-hi sinó la seva vinculació amb el món del CIC. Hem vist peces de museu, hem vist petites joies hem vist aquests magnífics vestits dels pallassos vestits que tenen cent anys d'activitat i jo crec que en Genís ens va ensenyant cosetes que té a casa seva, petites joies petits tresors perquè ens anem engrescant i tots pensem què més té a casa? si té això que ens va ensenyant així amb un degoteig continuat, realment ens aconsegueix despertar aquesta curiositat de dir què més deu tenir guardat i jo crec que té molt i té molt per ensenyar i que ens ho irà a poc a poc i crec que el recorregut de Figueres i el circ té un llarg recorregut, una llarga il·lusió perquè veieu que només en 3 anys tot el que s'està aconseguint quan entrava en aquesta conferència la regidora Margarita Concha estava plonant un imprés i deia estic fent socis als meus nens <ríe> estic fent socis als meus nens per tant, realment això no sé ara de la ciutat com aquell que fa del al clers del Barça fa sòcis només de néixer i hi en els nets que no saben ni què és doncs realment estava fent amb aquella il·lusió que té un avi o un pare de dir jo vull que el meu net també li agradi això jo vull que li, que li agradi això ens ajuda a fer més ciutat, realment. Una ciutat es caracteritza per aquelles emocions que la, mou, per quel, que la mouen, per aquells lobbies, per aquells grups, per aquelles emocions que la mouen i això ens ajuda a fer ciutat. Figueres ha de ser una ciutat, és una ciutat mitjana, una ciutat de 45.000 habitants amb tots aquells avantatges que té de ser ciutat capital de comarca, ciutat de serveis i les avantatges d'uns una ciutat on encara tothom es pot reconèixer i tothom es pot saludar i tot és abarcable i una ciutat còmoda. Per tant, aquesta associació conegeix avui l'Associació Amics del Festival de Circ ens ajuda a fer més Figueres, més ciutat. T'agraeixo moltíssim geni tots els que estàs fent per Figueres i agrair moltíssim aquest grup promotor d'aquesta associació aquesta que arrencarà aquesta il·lusió i que estic ben convençuda que ens portarà moltes més alegries de les que ja venim visquent des de l'any 2011 en relació al circ. Moltes gràcies una vegada més. Repeteixo, senyor Valls, que està aquí, Josep Maria també, i gràcies als que formeu part d'aquesta associació i que també segur que en que engrascareu a molta més gent a participar-ne i que tot us, que tots junts us ho passarà molt bé. Molt bona tarda a tothom. Ara tinc entès que hi haurà un petit costó de baix on podeu preguntar als promotors d'aquesta associació realment doncs aquelles qüestions que tingueu i que us interessin en relació a la mateixa. Bona tarda i molt bones fires a tothom amb el que queda d'aquesta firesa.